Който проповядва друго учение, той е от лукаваго. го. Съвременните хора трябва да се разделят с учението, което съсипа умовете и сърцата им. Ние трябва да го разрушим. И ако някой умре, нека да умре заради Господа и да стане сила за повдигане на света. И така, това са три велики изкушения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 което трябва да държим.